die volkies tjerp en ons wil sing, Yeshua sal hy vir ons die story bring. Hallo maats, wat een heerlijke dag! Ek is so opgewonde om weer hierby jylle te kan wees en met jylle te kan gesels. En ons gaan vandag weer verder gesels oor Elia. Koning Agab het toen nou na sy vrou Issebel toegegaan en hy het daarna alles vertel wat Elia die profeet van Yahweh gedoen het dat hy al hier die baal profeete, hulle allemaal wat die here aanbid het en die kruise geaanbid het, dat hy hulle allemaal met die zwaar dood gemaakt het en Issebel, sy vrou was glad nie gelukkig daarmee nie en sy stuur toe ‘n boodskapper na Elia toe om vir hom te sê, maag die goede my dood maak, as ek nie teen moore, hierdie tyd, jou siel, soos een van die profete sin gemaakt het, dat jy mors dood is nie. O ma, sy is dan lelik om vir iemand so iets te stier, dis rarig baie erg. En Elia het toen om al klaargemaak, en hy het gevlucht terwille van sy siel, Want sien maats, hy weet hy het nog werk vir vader en het is baie moeilik om hierdie werk te doen. Maar hy wil daarom nou ook nie dat hy vermoor word nie. Soos wat hierdie vrou nou aan hom wou doen nie, hierdie Ezebel nie. En Elia en sy dienaar het toe nou saamgegaan, pad gevat en toe hulle by Beersheba kom. Toe sê Elia vir sy dienaar om daar achter te bly. En Elia gaan toen nou nog een hele dag reis verder in die wildernisse in. En hy daar onder een oude besembossie gaan sit. En toe vraag hy vir vader Yahweh, want onthou hy is nou al baie moog, gesikkel met al hier die mensese dinge. Die mense wat die afgode so doen. To vraag hy vir vader Yahweh, dat vader Yahweh toch asseblief sy siel moet wegneem, so hy mag sterwe. Ja, hy sê dit so, dit is nou genoeg, neem nou my siel weg, Jawe, want ek is nie beter as my vaders nie. En toe hy dit klaar gesê, toe gaan Leeu maar daar onder die boom, en hy raak aan die slaap, en kyk, toe kom daar een boodskapper, en hy raak aan die en hy sê vir hom, staan op, en eet. En toe die lea opkyk, toe sê nou daar is ‘n broodkoek, Lekker gebak op warm klippe en een hele kruik water vir hom om te drink. En hy het geëet en hy het gedrink en toe gaan Lee hy maar weer. En toe kom vader Javie sy boodskapper vir die tweede maal. En hy raak hom an en hy sê, staan op en eet, anders is die pad vir jou te veel. En Elia staan toe op en hy het geëet en hy het gedrink. En dier die kracht van die kos, wat hy geëet het, daar die duikie, het hy 40 dag en 40 nachtig geloop, tot by die berg van Elohim, van vader Yahweh, en die bergse naam is Horeb. Daar het hy in een spielonk ingegaan, partijmense sê vir een spielonk, een grot, en hy daar ingegaan, en hy die hele nacht daar oorgeblei. En kyk, Toe kom die woord van vader Yahweh en praat met hom. En die woorde is, wat maak jy hier, Elia? En Elia antwoord toe, Oh, ek het baie geëiver en gewerk vir Yahweh, die Elohei van die leermachte, want die kinders van Israel het die verbond verlaat. Hy het die altare afgebreek, en hy het die profete met die zwaar doodgemaak, so dat ek alleenig oorgebleid, en nou soek hulle my siel, om my siel weg te neem, om my te laat sterwe, en vader Javie sê vir hom, gaan uit, en staan op die berg, voor die aangezicht van Javie, en kyk, Javie het toe daar voorbij gegaan, terwijl een groot en een sterk wind, die berge uit mekaar skeer, en die rotse verbreek, En dit gebeur net soos wat vader Jawe nou aankom, so gebeur die goed so vooruit. En in die wind was Jawe nie gewees nie. En na die wind, toe is daar weer een vreselike aardbewing. Maar in die aardbewing was Jawe ook nie gewees nie. Maats, ek denk, jy het nie precies gewees, hoe lyk like vader Jawe nie. En toe het hy gedink, miskien sal hy in die verskrikkelike stormwind wees. Maar toe is hy nie daarin nie. En toe denk hy nou seker weer, miskien is het hy wat nou hierdie aardbeving maak. En dat het hy is. Maar toe is dit ook nie vader Javie nie. En na die aardbeving, toe kom daar een vreselike vuur. En in die vuur, was vader Javie ook nie gewees nie. En na die vuur, toe kom daar die gesuis van een sachte kooltiekie. En toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met 'n mantel toegedraai en hy het uitgegaan en by die ingang van die grot over die spelonk gaan staan. En daar kom die stem van vader Yahweh naom toe en hy sê, Wat maak jy hier, Elia? En hy antwoord toe, Ek het baie geëiwer vir vader Jahwe, die Elohei van die leermagde, want die kinder van Israel het die verbond verlaat. Hulle het die altare afgebreek, en die profete met die swaard gedood, en nou het ek alleenig oorgeblei, en hulle soek my siel, hulle soek my, om ook dood te maak. Maar ja, wees sê toe vorm, gaan terug op die pad, na die wildernis van Damaskus, en gaan dan, en gaan sal vir Gezaia, as koning oor Aram. En vir Jehu, moet jy sal as koning oor Isra. En vir Elishoa, Moet jy salf as profeet in jou plek, Elia. En verder sê vader vir hom, die een wat vrykom van die swaard van Gazeel, hy sal jy doodmaak. En dan die een wat vrykom van jy se swaard, vir hom sal Elisa of Elishua doodmaak. Maar ek sal 7000 in Israel laat oorblij. Al die knie wat nie voor die heren of voor die baal gekniel en die mond wat om nie gesoen het nie. Al daar die mense wat by my gebly het by vader Yahweh sal ek nie laat doodgaan nie. En Elia toe nou so gemaakt soos wat vader Yahweh sê hy het daar vanaf weggegaan en hy het Elisa langs die pad gekry. Ja terwijl hy besig was om te ploo met twaalf pare osse en toe hy nou by die twaalfde pa, paar osse self staan, daar het Elia om gekry. En Elia het sy mantel op hom so gewerp, en toe hy dit doen, het Elisa vir die osse geloos, net daar waar hulle is, en het achter Elia angeloop en gesê, Ach, laat ek toch niet asjeblief my pa en my ma gaan soen, en daarna sal ek u volg. En Elia sê toe vir Elisa, Gaan terug, want wat het ek aan jou gedoen? En Elisa draait toe terug, en hy neem toe die laaste paar osse, en hy slag hulle, en met die osse sy trekgoed, het hy hulle vleis gaar gemaakt, en aan die volk gegee, en hy het geëet, en daarna het hy opgestaan, en Elia gevolg, en vir hom diensbaar gewees. Nou ja maats, so het Elia daar nou weggegaan, so dat die Sebel om nie in die handen kon kry en om dood te maak nie. En vader het die ook vir Elia daar nou die boodskap gegeen, om iemand anders in sy plek te kry, om een profeet te wees, en twee nieuwe konings aan te stel, by Israel na. Maar morgen gaan ons verder gaan, en kyk wat dit nou verder gebeur daar. Julle moet rustig wees, Lekker slaap vanavond, hoor!